Draga braće o islamu, velika je stvar da čovjek posti pogotovo kada Allah subhanahu wa ta'ala učini pomalo teškim taj post. Jer košto će na sudnjem danu nevjernicima svjedočiti protiv njih, njihove ruke i noge, s druge strane i vjernicima koji su padali na seždu Allah subhanahu wa ta'ala njihovi udovi, njihovi dijelovi tijela će svjedočiti za njihovi badet. Pa kako je Allah subhanu wa ta'ala zabranio vatri da prži ono lice koje je rekao la ilaha illa Allah. Kako je Allah subhanu wa ta'ala zabranio vatri da prži sedam mjesta koje padaju Allahu na seždu. Tako je Allah subhanu wa ta'ala braću ma draga zabranio vatri da prži onu utrobu koja bude danas je danas mučila, gladovala i bila že jedna radi Allaha subhanu wa ta'ala. Tako da taj post koji ti danas postiš, zbog koga patiš, jer nije lahko ostaviti 14-15 sati na temperaturi od 35 ili 6 stepeni i još usto ako čovjek radi, pa se nekoliko puta preznoji, pa u 5 ili 6 sati osjetite gobu. Nije mu, ni do života možda na neki način postane mu teška duša koja se nalazi u njemu, I sve to čovjek podnese radi Allaha azze ođela. Braćama draga, to je dokaz tvoje vjere, tvojega imana. To će na sudnjem danu svjedočiti. Nećeš imati potrebe da pričaš. Nećeš imati potrebe da nos, donosiš argumenta Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta dijela koja su sastavni dio imana, na sudnjem danu će svjedočiti. I zato je blago onome, braćama draga, koji posti. S druge strane, je blago i onome koji je postio možda... Čitav život, pa je došao u starost, pa ne može zbog bovesi da posti. I je mu blago, jer kaže Allah uposlanih sallam, popitani oni ashaba koji su izašli u bitku. Kaže, nima Allah uposlanih sallam, ima u Medini ljudi, kad god prođete, kojim putem, kroz dolinu ili kanjon, imaju istu nagradu, u Medini se nalazi, nisu izašli u džihad, imaju istu nagradu kao vi, Kaže Allah poslaniče, kako to Allah poslaniče? Kaže, habe se su, imaju pravdanje. Tako Allah subhanahu wa ta'ala zna da taj dedo, ili nena, ili čovjek bolesnik, ili čovjek putnik koji mrsi na putu, Allah zna da je taj čovjek zdrav da bi postio. Allah zna da taj čovjek da je mlad, da je u mogućnosti, da bi postio. Ima nagradu i pored toga što mrsi zbog starosti ili bolesti, ima nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, isto kao da posti danas. I to je, braći moja draga, pogotovo vrijednost u dijela koja čovjek radi ustrajno. Pa kad čovjek klanja na file, ustrajno. Pa bude možda bolestan pa ne bude mogao klanjati nekih na file. Ili ne bude mogao postiti dobrovoljni postove. A kad je bio mogućnost i to je radio, ima nagradu, braćo moja draga, isto kao da to radi. I zato kažemo, blago onome i ko posti i ko mrsi iz opravdanih razloga. A post, braćo moja draga, u arapskom jeziku učenjaci kažu da znači suzdržavanje općenito. Bilo čega u arapskom jeziku sijam zove se sijam zbog suzdržavanja, ostavljanja nečega. Pa kaže Allah subhanu wa ta'ala po pitanju merjeme, radi Allahu ta'ala anha, kada je trebala da dođe s svojome narodu, da donese Isa a.s. kaže, fekuli innine vertuliru rahmaniru sauma, fe venu kelimeljevume insija. I reci, ja sam se zavjetovala Allahu na post, ali post u arabskom jeziku ovdje ne znači post, ovaj koji mi postimo, nego znači šutnju. Sazdržavanje odgovora Allah naziva sijamom, postom. Tako da suzdržavanje u širijatskom značenju, znači braćom moja draga, da čovjek ostavi hranu, ostavi piće, ostavi polno uživanje i da nastoji da se suzdrži o svih stvari koji čovjekov post kvaruje. Ili ga s druge strane umanjuju. Jer ima braćom moja draga dijela koja neće pokvariti u potpunosti tvoj post, ali će ga, šta? Umanjiti. Ali će ga okrniti. Isto kao led koji obje, stabljike. On nije u korijenu sasvikao te stabljike. Nije u potpunosti strušio plodove sa voća, ali jeste okrnio, popadalo određeno po voće na zemlju. Ima štete, ali ostao je Mnogi ljudi poste imaju nagradu za taj svoj post, ali nije post ne bude baš potpun. Zbog čega? Zato što su možda nekoga ogovorili. Možda su nešto uradili od grijeha. Pazite, možda su počinili neki grijeh u Ramazanu dok su postili možda su pogledali u haram, možda se zatekli na haramu, na nekom mjestu, i tako dalje, i tako dalje, ali oni poste, oni su vjernici, imaju nagradu za taj svoj post, ali, braćo moja draga, nije njivog post poput i zato jeste na kraju Ramazana, sada je katul fitr se daje, da čovjek očisti taj svoj post od njeva navajalih riječi, i eventualno ružnih postupaka koje čovjek uradi dok posti. Allah subhanahu wa ta'ala je naredio sazržavanje od sabaha, odnosno od zore, od izlaska zore do zalaska sunca. A od milosti Allaha, braćima draga, jeste što je dao da čovjek može čitavu noć da jede i da pije i da se na takav način pripremi za sljedeći dan. A u početku Islama nije bilo tako. U početku Islama bilo je muslimanima dozvoljeno samo da jedu nakon zalaska sunca, nakon za znači čiftara, dok ne bi zaspali. Čim bi zaspali više, ne bi smijeli da jedu. Sve do sljedeći dan, na večer, do akšama. Tako je bilo u početku Islama. Pa je došao jedan od sahaba Allahom poslani kući. Čitav dana da radio na njivi, oko voća, oko hurmi, Pa je došao kući nije zatekao ništa za iftar. I dok je njegova žena otešla do komšinice da donese iftar, čovjek zaspao. Gotovo, propis je bio tada u početku Islama da više nisi si mogao da jedeš, bez obzira što si zaspao nakon sat vremena ili pola sata. Pa čitavu noć morao da posti i sutra čitav dan oćišao ponovo na njivu da radi i pao u nesvijest. Pa oćišao njegova žena Allahom, poslaniku, su sada se požari, pa je Allah Subhanu Wa Ta'ala, braći moja draga, dozvolio muslimanima uhilla lekum lejletu sejamir lefethu ilanisaaikum hunna libasu lekum, wa antun libasu lahun. Dozvolio se da prilazite vašim ženama. Gotovo, sad možete da jedete po noći, možete da pijete, možete da imate polni odnos sa svojim ženama sve do izlazka zore. Olakšica od Allaha subhanu gotava došla i zamislite, braćom moja draga, da je ostao propis kako je bio na početku, da imaš samo pravo da sad, 2, 3 ili 5 sati dok ne budeš spavao, zaspao i da više nemaš pravo da jedeš do sljedećeg giftara. Ali ovaj šerijat jeste šerijat milosti. Allah jarida ma molaksha baš u kontekstu govora o postu Allah ula spomeni يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم Allah jarida ma molaksha ana da ma utaj u tom smislu čovjek treba da shvati propis bolesti koja Allah izuzima po pitanju posta to on kane minkum maridan koji od vas bolestno ili je na putovanju neka naposti drugi broj dana isti toliki koliko je mrsi Brašno moja draga, kako Allah voli da postiš nas. Tako Allah voli i da mrsniš ako imaš oprav dan. Razlog. Jer neki ljudi, zbog vjere, zbog imana, a s druge strane, zbog, i druge strane, što možda ne poznaju propise, muče se. Bolestan je, I možda ne bi smio da posti zbog svog zdravlja, zbog svog života. Može ugroziti svoj život, pa se boji da mrsni. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, braćo moji dragi, dozvolio čovjeku bolesniku bolesniku da mrsi. Kad se posavjetiš sa doktorom, pa ti kaže, doktor, da je opasno po tvoje zdravlje. Koga imaš povjerenja, doktora, od emaneta, pa ti kaže da je opasno da postiš. Neraši, dragi moj brati, i nemoj da se ustrućavaš ste strane. Allah ti to dozvolio u Kur'anu. A postoje dvije vrste bolesnika. Postoji bolesnik koji se nada da će više ikada biti ozdravljen. Do kraja života ne nada se da će biti u mogućnosti da naposti taj broj dana koliko je mrsio. Takav bolesnik, braćemo moja draga, će za svaki dan nahraniti po jednog siromaha. Tako je radio Enes ibn Malik, na kraju Ramazana ili svaki dan kad čovjek omrsi, nije dozorio unaprijed da nahraniš. Ako ovaj mjesec ima 30 dana i čovjek recimo ili žena koja ima šećernu bolest, na primjer, zna da ne može postiti i zna unaprijed da će mrsiti. On će sačekat ili svaki dan kad omrsi da nahrani povjednog siromaha, ili s druge strane da sačekat da prođi čitav ramazan, pa da tek nakon što omrsi sve te dane, da nahrani toliki broj siromaha koliko je mrsio. Znači 30. Tako radi NS Ibnu Malik, znao li ih sakupiti na večeru, ili na ručak u svojoj kući po 10, po 15 siromaha, i spremi im ručak ili večeru, kao što to ima običaj raditi čak u nekim selima. Sakupi se komšije, proberu se malo koji su nako slabih imovinskog st stanja i na taj način uradi se kefaret, otkupljine. Obrate pažnje. To će uraditi osoba koja je bolesna, koja nema mogućnosti više da ikad u životu napostim. A imate drugu vrstu bolesnika, to je bolesnik koji se nada da će ozdraviti. Znači, oni sada je priboreno bolestan. Ali će se ozdraviti, nije takva bolest. Takav čovjek ne može da nahrani se romaha, nego će čekati, fraćao moja draga, da bude u situaciji u životu Da, oči se ukaže prijelika, pogotovo do sledićeg Ramazana ima samo prijeliku Ako uzrevi, mora do sledićeg Ramazana da naposti te dane koje je mrcijo Tako je sučaj po pitanju čovjeka putnika Kaže Allah po sanih sallamu hadithu koja bilo je imam Bukhario, daješ radiju allahu ta'ala anha La ta hildu ni mrati in tuk minu bil lahi veljevmi l-akhir Entu saka na mesirate jevmi l l l l l l l l l l l l l l l l l l Da putuje na razdaljinu veću od dana i noći, bez mahrama. Ovaj hadis je dokaz po pitanju, braće moja draga, razdaljine. Putovane, da putovanje ograničeno razdaljinom. Dan i noć, koliko je bilo vremena poslanika, sloh 7. Učenja Canefijskog meseba kažu to je 82, 83 km. Neki drugi kažu 75, 74 itd. Znači, čovjek kad krene iz svog mjesta stanovanja kao putnik, i ostavi zadnje naseljene kuće. Izađe, otisne se. A? Kad kreo je ne putovanje, a ima namiru da putuje na razdaljenu veću od 83 km. Tada mu je dozvoljeno čim izađe iz naseljenih kuća, kao što su radili neki ashabi, Abdullah i Nomer, čim bi zamakle zadnje kuće, kad bi se otisnuo na, mu, na more, pazite, ili mu zašle zadnje kuće, znači iz vidika, odmah bi mrsio, jer se smatrao musafirom puto, putnikom. Jer ima da ide na veću razdaljinu od 83 km. I na takav način Allah subhanu wa ta'ala ti dao olakšicu. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam vraćao nekada je postio na putovanju, a nekada je mrsio. Došli su predaje po pitanju ashaba da su neki postio na putovanju, došli su predaje da su neki, šta, mrsili. I niko nikom nije protivrećio. A jedne prilike Allah poslanik video vidio čovjeka da je pao u nesvijest zbog posta jer upeklo sunce bilo, A bio reputik, preka pa Allaha poslanin Kareh Sallallahu ve sellem, mi nije mineral bira postijam u putu. Nije dobročinstvo, nije dobro djelo da čovjek posti na putovanju. Pa kada islamski učitelji. Čovjek putnik, ako mu predstavlja putovanje teškoću te Bogu, bolje mu je da mrsi. Jeste razumjeli? A ako čovjeku nije teško da posti, onda dozvoljeno mu je da mrsi, ali je bolje da posti. I s te strane čovjek vjernik Treba da svati šarijarske propise, jer Allah ne želi, braćom moja draga, da postom ubije čovjeka. Alhamdulillah, rabbi lalamin, u salli, u sallimu, u sallimu, u sallimu, u sallimu, muhammedin, sallallahu alaihi vef, sallimu. moja draga, pogledajte već. Jedna sedmica je prošla Ramazana. Vidjet za veoma kratko vrijeme, kao da je to bilo juče, a? doće vrijeme Bajrama. Sad se naći već u zadnjoj trećini. Veoma brzo. Vrijeme ide. I u tom vremenu svaki čovjek je na gubitku. Svako je braće moja na gubitku osim ona koja danas poseti. Koja danas klanja. Koja danas ibaditi Allahu subhanu wa ta'ala. Zato ovo dragocijno vrijeme koje je još pred nama treba čovjek iskoristiti. A najbolji način da se iskoristi kaže Allahu poslanih sallam Istaqte im volantuhsa wa alimu anna kajra a malikum wa salat. Znate da naj je vaše najbolje dijelo namaz. Zato čovjek treba iskoristiti ovo vrijeme u namazu, u nafilama. Pogotovo u nošenu namazu, teravih namazu. Da čovjek dođe i da kvanja? Teraviju. Z druge strane, ovaj mjesec Kur'ana, šeh Romadana lazi unzilo fiho Al-Qur'an, hudan linnase, vabijinati minul hudaba Al-Furqan, kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala mjesecu kome Allah spustio Kur'an. Je se kome je Allah anzi odjed spustio Kur'an, braćo draga, dragi, kako se nalazī, uputa, milost, lijek i tako dalje i tako dalje. I s te strane, braćo moji dragi, treba čovjek pokušati maksimalno iskoristiti vrijeme u učenju Kur'ana. Ono vrijeme kad čovjek treba učivati Allahu subhanahu wa taala do. Pogledajte ayet koji govori o dobi je stavlan u kontekstu ayeta koji govori o postu. Ispred ovog ayeta Allah govori o postu. I iza ovog ajata Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja bi moriti opost. A samo u obat, Allah azze wa jel stavlja jedan ajat koji govori o dobi. Ve iza sajlaka ibadi anni fa inni qarib. Uđibu da'o te da'i iza da'ani. Kada Allah subhanahu wa ta'ala kada moji robovi upitaju za mene, rec ja sam blizu. Allah subhanahu ta'ala je blizu. Na Allah azze wa jel sve se vidi, se zna. Usliša onoga koga moliji. Tako da Allah ne zelođelj kao da ti želi reći da ovaj mjesec posta, mjesec Ramazana trebaš iskoristiti u dovi Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Koliko li imamo samo potreba, braćo moja draga, koliko li imamo samo problema, koliko li imamo samo želja, zašto ne iskoristiti ovo vrijeme? Pogotovo, braćo moja draga, kad je vrijeme iftaru pred iftar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ne odbija tada dobu. Bolestan si, imaš bolestno dijete, imaš nekih problema, I znači želja, brate moj, digne ruke Allahu subhanu te ala prije iftara. Znamo je Allahu subhanu te ala. Pogotovo kadonašt reaviju, kad se naseždi Allahu azza ve zel. Pogotovo ako ustani neko u zadnjoj trećini noći u ovim odabranim danima, u odabranim noćima da čovjek iskoristi, braćo moja draga, to vrijeme za dovu Allahu subhanu te ala. A taj čovjek digne ruke Allahu azza ve Allah se stidi, braćo moja draga, da vrati ruke svoga roba prazne. Subhanallah. Ko kak god da zatražiš neku uslugu, neku potrebu, a, naljuti se. I vesiti možda nelagodu. Allah subhanahu wa ta'ala obrnuto. Ako ne digneš ruke Allahu, ako ne moliš Allaha, ne tražiš od Allaha, Allah subhanahu wa ta'ala se srdi. Pogledajte. A mi smo spremni da kucamo na vrata ljudi I da tražimo od ljudi mnoge potrebe koji će nas sutra možda prigovoriti, koji će nam sutra iza leđa to spomenuti, pričati onama koji koga će koga ko, ko, ko, ko će nam možda, koji će nam možda neko zamjeriti i tako dalje i tako dalje, a zaboravljamo Allahu subhanahu wa taala, našeg gospodara koji se stidi da vrati ruke tvoje prazne kada zatražiš od njega. A na sunnim danu anu čovjek će poželjeti braćo moja draga kad kaže Allah poslanik za selnem da mu Allah ne ispunio ni jednu dobu na dunjavuku. Sgodno Tome kada bude vidio šta ćemo Allah subhanahu wa taala dati za sve te dove koje nismo uslišao i primio na suđem danu. Poželiće da mu ni jedna dova nije ispunjena na dunjaluku. Zato nemoj te izgubiš na ako možda ne budeš vidio da se tvoja dova nije primila. Da ti Allah subhanahu wa taala ne ispunio želju na dunjaluku. Jer možda misliš da je za tebe nešto dobro, a ono loše za tebe. I koliko puta želimo nešto? Allah nam ne dao pa nam se otkrile nakon nekoliko vremena, godina, i godina možda. Vidimo ponedjeljak da zbilja nije bilo dobro za mene da mi se desilo to i to što sam tražio i tako dalje. I s te strane, braće moje draga, iskoristimo ovo vrijeme za dobu također i stikvar Allahu azze ođer jer nema čovjeka da ne griješi, braće moje draga, a najbolji čovjek, griješnik je onaj koji se najviše kaja Allahu i vraća sa ome gospodaru Allahu subhanu wa ta'ala. Molim Allah subhanu wa ta'ala da neoprosti grijehe svim našim umrlim našoj rodbini i i da nas proživi Ako boh da nasunim danu, udruštu, poslanika, šeheida, odabrani, dobrih, iskrenih, Allahu subhanu wa ta'la, rabovat. Donosi salavat allahu poslanika, sallalahu wa sallam, jer ko naliga donesi jedan salavat, Allah subhanu wa ta'la naliga donesi jedan salavat. Allahum salli alla Muhammad wa ala Muhammad kema salli ta'la Ibrahima wa ala Ali Ibrahima inneki hamidu majidu, wa barika ala Muhammad wa ala Muhammad kema barakta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima inneki hamidu majidu. <تصفيق> إن الله يدعو إلى البلاد من الاحسان ويتائب القربا وينهي الفحشاء والمنكر والله يعلم ما تذكرون ولذكر الله اكبر الله